ینای مې څنګ ته پرځیدل شي یو استاد دی مثالی مہم ذکر د حمل مدینه او د دې اسماء او فضیلته اول دې لابطین او ډېرې دې کې څو ستوګم اتم کې رات پاشا چې نه مخړی بنزمو نو هم دیمان را جمع کرل دا دیمان را جمع کرل شکرم. رسول اللہ اسلام دعا قلدی تا یو رسم دو رسم. یو باب پری که می اگرد ترجمت البابن ری دو رسم. مدینی حرام شده. خودت سینه ریل هکر کن چلی او پخول و ها. او مرکز د سنت کې خراب سنت کې ملګر نه درنه او مرکز سنت کې څه کوي یره په دې خزانه پیغامات تاسو نارانسۍ یو دې هیڅ اوخ ما توخې ځان زده دې څو د څو بارې هغه په ټولوره یی تیریو شاوردانور مې تاسو نه دوا کاروي به هغه ته پر دې باندې رسیدلی نشي ني ني دا کله کله په دې وروستیو کې تا څه ده کله لاته فري کر کومه افکار ته نه راته پوس کومه زه چلو یوه حدیث سم نه بدعامم هم تاسو خبرو غواړئ تلیفون حرام مدینه تصبح مناسبت باب حرام مدینه داول خوشتر ایلا یفتر شعیر ها اولا یخوذ که احاده سن خرده حریصه را بزنیر حرام مدینه ایتو او بیو ما داره بتمخ که تذکر که خطا ازتو و جون اقلا ربت منده ذکر که حرام ده خودس نده اللہ کدمه کی ذکره چه ناغده خو بزی او وای نشته دي او دا یو رمنده ای زکار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و بالنخل فقطع وبالنخل فقطع نو خبر شوی ادي حرام حدودي ذکر کړم محترم دي ها غير <تصفح> نتغی عیدا مدینی او اور او غرض افسور پوری نام مدینی فور مراکه مکیث فور نه دی ما دیتا گو لسم بابمو گو رائی باب المدینه تیتن چردن خلاس ام دیدام مازمونیو سنی جنیدی وائی ما زی نی روما سوی زی نی روما زباق زی تچی لگی دا چې دنیو رانې کې او په اواز وکړي په خړګړو وروړي شریږي ههز باندې ها طيب امري شريږي به یوه سونه چريږي وړي دي نه بل تر ما ستہی ورکل کیږي یو هو وایدا چې مال د کمنینه وتی اغه ځدارسي د دوی مو یپګرانه چې مات به شینه تجي ځان بچی خو چې بده سر چقای ندی ته حملته چیا کته مو ولځه کتاب خو یو خپ وروانیو کومه کتاب نه نه مخک کومه ما али ما دغه هم بغاشه دې غړي چي یوه حساب دي پریدي نه یو همره کې کین او دې ته هم اشاره راغورشه مو په ځاخير کې ورته دین دې څرګنده شي د کمات سره نه غړي بچلې کې د کمات په څینو شریکه د څه ویل کی را کومې څه مړوي څخه خوندي کیه ډېرې رمې دي نه او حالات من کشف شوه د فتنو یل شرې لائق دا, دا ورد دجال چه ده؟ نو علان خواب المدینه تی لا يدخلها تارون ورد دجال تارون دا, دا داخلی سو دا کار نشته نخو قدرتی یو احاد ده ملائکا سو دجال د پاره دی اپرا پیر کلی ملائکا قدرتی ممنع دیو دام صبح چو گره بیس نا تو په یادی پیسې وای دا کوم چې په ټی وی باندې رہی دا حقیقت کې نه او خلکو بده نګرشته اسمه خپل سرګوه کې دا جايې تحویلات فاسلکه کومږي تا زم مرکلم او بيترای ژوند یکما مورږه را تحویلات نظر باندې کړو یا بیا که تحویلات کې د مجاهده او سلوکانه مجاهدین ترې تحویلات کې شریک وای دا زړزلي نه دي صحنه کلام پکې راځي چې وی غاړه خلاف وځرا تخني یو خلاف وي چې جلب هواه ګبا نیدیا پکې خو بس لريخه دا دوکاندار ته یو هغه تک تور کله هغه ته کیروي چل <سؤال> بای دی وای نې چاې نه اچره وی ایتن شکر ایب ایب اتخی حام هلا هو ته عام ته ودا محبت ظاہر و قرایا او چا خلک دې یو مدينه خالې کوي ها تاسو ميلا شعر زحيثام سبس دع بارا تدمجيس تتلقو دع يوخ مغاد ختم حتمه وذاتي منوخم دع بابان پاس تدمجيس تتنقو انشاء الله